kërcë edhe një këngë tjetër këto fjalë janë të rri apo porosia është e vjetër sepse po thuaj se gjithçka si ka qen ka mbër dhe për jetrat tona prap vendosen njerzit e njëzotë tre çepaz viet pas oht për sëri të mos kemi mundësi si të por jetojmë lirë të plot sikur ky vent ska vent në bot ku gatish do fjalë e vendosve është e kot por kjo zot zot thotë që ne nuk jemi fajtor se kërçam edhe punën që vet i kemi në dorë në çdo anë vetëm flasim dhe pa dal kritikojn kur duhet Tërvejtën e vetë, shka po punojmë Të ke fundit, se cilin, prej nesh ka obligime Unë smëtë të prestjetin t'ma reguloj këtjetën time Më në fund është koha që prit kaluar është të mësojmë Për ndryshe do në rukabuar, të vazhdojnë, rruga buar të shkojmë Edhe sot kënga e njej, po vazhdojnë Kemi huru rrugën e drej, por së është vojnë Duhet që të qedhë pash, jemi sot se për ndryshe Qo që është e kohë Edhe sot kënga e njej Po vazhdo Kemi hurru gënë e drej Po sështë vo Duhë që të gjithë Pashë t'jemi sot Se për nëmë shetë Qdo që është e kohë Këto fjali flastë Të gjithë ata shqiptarë që më ndonë si unë Se shumë punë s'po shkojnë marë Së është heraj parë Që probleme kemi plotë Por nuk dua që kjetë edhe nesër si sot Se dherit jesë kemi pasas gjë Në duar tona Por sot paka shumë përgjëtësia është e jonë As mund të ndohet askush Për ku fizime në kompetenca Në kohën këri kemi një milion Emergenca reale Ja njerëzik, më ideole, s'na intereson arsyet e më të banale, sakrificat e ti vendi. S'mund t'i harroni, mos shkelni mbi toze vetvetën e dënoni. Nëse vazhdoni me kët pa përgjegjësi, do dështoni shpejt, sepse mjaft kemi ngimë me fjalë të kuta, me premtime pa ambulis, kështu si jeni, do porfundoheni në harres. Edhe sot kënga e njej Po vazhdoj, kemi huru gënë e drej Por sështë voj, duhet që të qithë pash, të jemi sot Se për ndryshet, që të që është e kon Edhe sot kënga e njej Po vazhdoj, kemi huru gënë e drej Por sështë voj, duhet që të qithë pash, të jemi sot Se për ndryshet, ndrysh, që të që është e kon ti kusht mund ta thot se kjo s'është punë e jona por gjithë këto probleme i ndikon jeta tona dhe tuaja të të gjithëve në këtë vend kjo është e fortë atë nuk fshij po si më por deri sa ka shumë një ran skemi në mas zot je vetëm shikuese më nuk mund të pres një mangësi me shpresë se jeta do të ndryshojë nëse s'mund më shumë s'po fajtore do të denoncoj ne De unprapo them se s'mund të ketë ndryshime nëse vazhdojmë vetëm me intrigë dhe akuzime së çerat vetëm me dëshira nuk për mirësonë Asëndrat, pa kur par mundis realizohem Letëja vendosim vetës Ne vetë një kufi Qëtë mose jetojmë të kaluarën brad në ardhëmëri Se cilë një pjesë të së keqës Munda ndalë për ndryshe kur Historias do na e faljë Edhe sot kënga e njej Po vazhdojnë Kemi hurrugën e trejnë Po sështë vojnë Duhët qëtë të qedhë pashë Gemi sot se për ndryshe që që është Edhe sot kënga e njej, po vazhdo Kemi hurru gënë e trej, po sështë vo Duhë që të gjithë bashkë t'jemi sot Se për ndryshet qdo që është e kon Edhe sot kënga e njej, po vazhdo Kemi hurru gënë e trej, po sështë vo Duhë që të gjithë bashkë t'jemi sot Se për ndryshet qdo që është e kon Dhe sot kënga e njejt Për po vazhdo Kemi humru gën e drejt Por sështë vod Duhet që të gjithë bashk të jemi sot Se për ndryshet Qdo që është e krot